Urare, clopotele norilor, cu din danguri de nisoare, la începutul orelor, iată-le, bată ora mare. Crugul anului se schimbă, un cuvânt rămâne în urmă, însă prea frumoasa limbă niciodată nu se curmă. Ce vârle înainte, noi urări numai de bine, prevestite de cuvinte, ni se sus în înălțime. Să vă fie anul an, suplu ca pe râul Să nu fie bolovan peste suflete secunda, Nori să fie doar de ploaie peste câmpuri jos la vale, Niciodată să întretaie raza fragedă de soare, Fie aerul curat plin de păsări liniștite, Niciodată sfâșiat De lungi fumuri stalactite. Limpede vă fie apa, Verde pururea pământul, Nu vil tulbure cu sapa, Semnul rău în l Pasul zvelt și luna albă, Gestul mâinii piedenos, Niciodată steaua salbă, Cu luci mohorât de os. Pâinea să vă stea pe masă, Aburind, aburind, gheața ultimă rămasă pe ferestele din gând. Pură fievă zăpada, încălzind la subțioară, floarea albă din livada, înflorită în primăvară.